Misterele Parisului, Pista 14 Bravul Walter Murph nu era un saban. Nu-l putea da lui Rudolf decât unele cunoștințe elementare, dar nimeni mai bine decât el nu putea inspira elevului său conștiința a tot ce e drept, leal, generos și onoarea a tot ce e josnic și laș și mărșav. Aceste porniri aceste preferințe sănătoase și pozitive aveau să prindă totodată rădăcini în sufletul lui Rudolf. Mai târziu, aceste principii fură mulți druncinate de furtuna patimilor, dar niciodată n-au fost mulse din inima lui. Trăznitul lovește, spinte că și rupe un arbore, deși adânc și puternic vârât în pământ, dar seva clocotește mereu în rădăcinile lui și mii de mlădițe verzi răsar curând din trunchiul ce părea uscat. Mörf dădu astfel lui Rudolf, am putea spune, sănătatea trupului și a sufletului. Îl făcu robust, vioi și îndrăzneți, iubind ce era bun și corect, urând tot ce era rău și vicios. Îndeplinindu-și atât de bine menirea, gentilomul chemat în Anglia de grave interese, părăsi Germania pentru câteva vreme spre marea mâhnire a lui Rudolf, care îl îndrăgise foarte mult. Mörf urma să revină și să se stabilească definitiv împreună cu familia lui la Geronstein, după ce își va fi terminat unele afaceri importante în patrie. Spera că absența lui să nu dureze mai mult de un an. Liniștit în privința sănătății fiului său, marele duci se gândi serios la cultura acestui copil iubit. Un oarecare abate, Cezar Polidori, filolog renumit, medic dentist, istoric erudit, savant, competent în studiul științelor exacte și fizice, fu însărcinat să cultive solul bogat, dar virgin al lui Rudolf, atât de bine pregătit de măr. De rândul acesta, alegerea mare lui Duce fu destul de nefericită, sau mai bine zis, buna lui credință fu curând înșelată de persoana care îl a prezentat pe abate și l-a făcut să accepte un cleric catolic, ca preceptor, al unui principe protestant. Această inovație păru multă la o enormitate și, în genere, o prevestire funestă pentru educația lui Rudolf. Hazardul sau mai degrabă caracterul abominabil al abatelui împlinim parte aceste prevestiri. Necredincios, viclean, ipocrit, defăimător, nelegiuit, a tot ce mai sfânt, plin de retenie și îndemânare, ascunzând... Cea mai primejdioasă imoralitate Cel mai cumplit sceptici Sub mantia unei aparențe austere și pioase Afectând o falsă umilință creștină Spre a masca abilitatea lui insinuantă Simulând o bunăvoință fără margini Un optimism candid Care să acopere lingușirile lui perfide Adând cunoscător de oameni Sau mai bine zis Exploatând mai părțile rele Rușinoasele lor pati Abatele polidorii era cel mai mare detestabil îndrumător ce i s-ar fi putut da vreodată unui tânăr. Rudolf, părăsind cu mare părere de rău viața independentă, însuflețită, pe care o dusese până atunci alături de mărf, pentru a-și obosi ochii pe cărți și a se supune etichetei ceremonioase a curții tatălui său, prinsese dintr-un început ură pe abate. Era inevitabil. Rudolf începu prin a-i mărturisi abatea lui că nu avea nicio chemare pentru studiu, că simțea nevoia, înainte de toate, să antreneze brațele și picioarele, să respire aerul câmpiilor, să alerge prin păduri și prin munți și că o pușcă bună și un bun i se păreau preferabile celor mai frumoase cărți din lume. Preotul răspunsese elevului său că, într adevăr nimic nu era mai plictisitor decât învățătura, dar că și nimic nu era mai de rând decât plăcerile pe care el le prefera cărții, plăceri foarte potrivite unui stupid fermier german. Și abatele i am înfățișat un tablou atât de caraghios, atât de bagiocoritor al acestei existențe simple și rustice, încât pentru prima oară lui Rudolf îi furușine că se simțise înainte atât de fericit. Atunci întrebă cu nevinovăție pe preot, cum s-ar putea folosi timpul dacă nu i-ar plăcea nici cartea, nici vânătoarea, nici viața liberă de la țară? Abatele îi răspunsese enigmatic că îl va lămuri mai târziu. Dintr-un alt punct de vedere, speranțele acestui preot erau atât de ambițioase ca și acele ale sarei. Cu toate că marele ducat de Gerolstein nu era decât un stat de a doua mână, Abatele își închipuise că va ajunge într-o bună zi un rișelio și că va educa pe Rudolf în spiritul unui prinț trândav. Început, dar, prin a încerca să se facă plăcutele elevului său, să-l facă să-l uite pe Merv prin îngăduință și slugarnicie Rudolf, continuând să se împotrivească învățăturii, abatele ascunsese lui duce aversiunea tatălui prinț pentru studiu, și lăudă din potrivă silința și surprinzătoarele lui progrese. Câteva chestionări convenite în între el și Rudolf, dar care păreau cu totul spontane, îl menținură pe marile duce, trebuie să o spunem că el însuși era prea puțin cult, în orbirea și în încrederea sa. Treptat antipatia pe care l-a început preotul o inspirase lui Rudolf, se schimbă, din partea tânărului prinț într-o familiaritate cavalerească, foarte diferită însă de profundă afecțiune pe care o avea pentru Mörf. Mörf reveni din Anglia cu familia și plânse de bucurie îmbrățișându-și fostul elev. După câteva zile, fără a putea pătrunde pricina unei schimbări care îl îndurera profund, demnul profesor îl găsi pe Rudolf rece reticent față de el și aproape ironic, când îi amintea de viața lor aspră și rustică. Convins de bunătatea naturală a inimii tânărului prinț și avertizat de o tainică presimțire, Murph îl socotii deocamdată pervertit prin funesta influența abatelui Polidori, pe care îl ura din instinct, făgăduindu-și să-l observe de aproape. Din partea lui, preotul, foarte contrariat de naporea lui Murph, de-a sinceritate, bun sim și perspicacitate, se temea, nu a avut decât un singur gând, acela de a compromite pe gentilom în fața lui Rudolf. Tot în vremea aceea, Tom și Sarah fură prezentați și primiți la curtea de la Gerolstein cu cea mai mare cinste. Puțină vreme înainte a sosirilor, Rudolf plecase cu agiotantul lui și cu Mörf să inspecteze trupele unor garnizoane. Această călătorie, având un caracter pur militar, marele duce s-o cotise ca abatele -avea de ce să ia și el parte. Spre marea lui părere de rău, preotul îl văzu pe mörf, relundu pentru câteva zile vechile lui atribuții pe lângă tânărul principe. Gentilomul se buzia mult pe acest prilej ca să se lămurească definitiv asupra cauzelor care determinaseră rărăceala lui Rudol. Din nefericire acesta, de pe acum savant în arta simulării, și socotin o să lase pe vechiul său mentor să pătrundă în planurile lui de viitor, fu față de el de o fermecătoare cordialitate. Se prefăcu a regreta mult că au trecut vremurile primei lui tinereți și plăcerile ei rustice și liniștii aproape cu desăvârșire. Spunem aproape pentru că anumite devotamente sunt înzăstrate cu un admirabil instinct. Cu toate dovezile de dragoste pe care le manifesta tânărul prinț, Mörf presimțea vacă Rudolf îi tăinuia ceva. Zadarnic vrut să lămurească aceste bănuiel. Încercările eșoară față de precocea prefecătorie a lui Rudolf. În timpul călătoriei, abatele nu stătuse inactiv. Intrigații se ghicesc sau se recunosc după unele semne misterioase, care le îngăduie să se observe până când interesul le dictează o alianță sau o dușmănie fățișă. Câteva zile după instalarea Sarei și a fratelui ei la curtea mare lui Duce, Tom se și atașase mult de abatele batele politori. Acest preot își mărturisea sieș cu un cinism odios că avea o afinitate naturală, aproape involuntară, cu mișei și răi. Astfel, spunea el, fără a ghici bine țelul către care tindea Tom și Sara, se simțise atras către ei printr-o simpatie prea vie ca să nu le atribuie vreun plan diabolic. Câteva întrebări puse de Tom Seyton cu privire la caracterul și antecedentele lui Rudolf, întrebări fără însemnătate pentru un om mai puțin atent ca abatele, l-au luminat dintr-o dată asupra intențiilor celor doi, numai că nu atribuia tinerei scoține scopuri atât de funeste și totodată atât de ambițioase. Sosirea acestei fete fermecătoare îi părua abatelui o întâmplare fericită. Rudolf avea imaginația înflăcărată de chimere amoroase. Sarah trebuia să fie realitatea fermecătoare care să înlocuiască atâtea visuri minunate. Căci gândea abatele, înainte de a ști să-ți alegi plăcerea și o variație învoluptate, încep mai întotdeauna cu o afecțiune unică și romantică. După părerea abatelui, ar putea fi tot astfel între Rudolf și frumoasa scoțiană. Aceasta va dobândi fără îndoială o mare influență asupra inimii, supuse farmecului încântător al primei iubiri. Planul preotului fu să drume să exploateze această înrăurire și să se folosească de ea pentru a da pierzării pe măr pentru totdeauna. Abil cum era îi făcu pe cei doi ambițioși să înțeleagă bine că au nevoie de el, fiind singurul responsabil față de marele duce de viața particulară a tânărului prinț. Dar mai era ceva, trebuia să se ferească de un fost preceptor al acestuia, care acum îl întovărășea într-o inspecție militară. Omul acesta, aspru, grosolan, plin de prejudecăți absurde, avusese altă dată o mare autoritate asupra minții lui Rudolf și putea deveni un observator periculos. Pe lângă asta, departe de a justifica sau de a îngădui greșelile nebunești și fermecătoare ale tinereții, s-ar fi simțit obligat să le denunțe moralei severe a marelui duce. Tom și Sarah au înțeles de îndată despre ce e vorba, deși n-au comunicat abate lui nimic din planurile lor secrete. La înapoierea lui Rudolf și a... Profesorului său, toți trei uniți printr-un interes comun, se asociară tacit împotriva lui măr, cel mai detemut dușman al lor. Ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. La înapoiere, Rudolf, văzând-o în fiecare zi pe Sarah se îndrăgosti nebunește de ea. Curând Sarah îi mărturisi că îi împărtășea dragostea, deși, după cum prevedea ea, asta le va pricinui mari supărări. Nu aveau să fie niciodată fericiți, o prea mare distanță îi separa, așa că recomanda lui Rudolf cea mai totală discreție de teamă să nu trezească bănuielile marelui duce, care s-ar arăta neîndurător și ar lipsi de singura lor fericire, aceea de a se vedea zilnic. Rudolf făgădui să fie precaut și să-și ascundă dragostea. Scoțiana, era prea ambițioasă, prea stăpână pe ea ca să se compromită și să se trădeze în fața curții. Tânărul prinț simți și el nevoia prefecătoriei, el însuși prudența sare. Această taina dragostei lor fu foarte bine păstrată câteva vreme. Când fratele și sora văzură patima neînfrânată a lui Rudolf, ajunsă la culme și exaltarea lui crescândă din zi în zi mai greu de stăpânit, pe punctul de a izbucni de a strica totul, dădură marea lovitură. Tom făcut primele demersuri pe lângă abate, caracterul acestuia îngăduind această mărturisire de altfel foarte morală, stăruind asupra necesității căsătoriei lui Rudolf cu Sarah. Alminteri, adăugă el foarte sincer, el și sora lui vor părăsi imediat Gerolsteinul. Sarah era și îndrăgostită de prins dar... Ar prefera moartea dezonoarei și nu putea fi decât soția alteței sale. Aceste pretenții îl înspăimântară pe preot. N-ar fi crezut-o niciodată pe Sara capabilă de o asemenea nesăbuită ambiție. O astfel de căsătorie expusă unor greutăți fără număr, unor primejdii de tot felul părua batelui cu neputință îi arătă fără înconjurul lui Tom motivele pentru care Marele Duce nu și-ar da niciodată consimțământul la o asemenea alianță. Tom înțelese motivele, înțelese importanța lor, dar propuse ca soluție intermediară, care ar putea împăca toate părțile, o căsătorie secretă, făcută însă cu toate formele legale și declarată numai după moartea Marelui Duce Domnitor. Sarah era dintr-un neam vechi și novi, astfel de că mai mai avuseseră loc. Tom dădea bate-lui și, deci și prințului, un termen de 8 zile pentru a se hotărâ. Sora lui n-ar mai putea suferi multă vreme chinurile cumplite ale nesiguranței. Dacă trebuia să renunțe la dragostea lui Rudolf, ar lua o asemenea dureroasă hotărâre cât mai curând posibil. Pentru a motiva această plăcere neașteptată care s-ar fi produs, Tom susținea că trimisese pentru orice eventualitate o scrisoare unuia din prietenii lui din Anglia, scrisoare care urma să fie pusă la poștă la Londra și expediată în Germania. Aceasta ar fi conținut motive destul de puternice pentru ca Tom și Sarah să fie nevoiți să părăsească pentru câteva vreme curtea mare lui Duce. De rândul acesta, cel puțin abatele ajutat de proasta lui părere despre oameni, ghici adevărul. Căutând Totdeauna, un gând ascuns în sentimentele cele mai oneste, când știu că Sarah voia să-și legitimeze dragostea printr-o căsătorie, nu văzu în asta o dovadă de virtute, ci de ambiție. Ar fi crezut totuși că fata era dezinteresată dacă ea și-ar fi fi cinstea, așa cum o crezuse în stare, bănuind că avea cel mult intenția să fie amanta elevului său. După principiile abatelui să te târguiești, să ai în vedere avantajele, asta ar însemna că nu iubești. Dragostea superficială și rece, spunea el, este aceea care ține seama și de cer și de pământ. Convins că nu se înșela asupra intențiilor sarei, abatele se simțea foarte încurcat. La urma urmei, dorința pe care și-o manifestase Tom în numele surorii sale era din cele mai onorabile. Ce cerea el? sau o despărțire, sau o unire legitimă. Cu tot cinismul lui, preotul n-ar fi cutezat să-și exprime mirarea în fața lui Tom de temeiurile cinstite care păreau că dictase răpurtarea acestuia din urmă și să-i spună Ritos că el și sora lui au manevrat cu dibăcie ca să-l determine pe prin să facă o căsătorie nepotrivită. Abatele avea de ales una din cele trei atitudini. Să-l vestească pe marile duce de acest complot matrimonial, să deschidă ochii lui Rudolf asupra uneltirilor lui Tom și ale sarei, să sprijine realizarea acestei căsătorii. Dar, dacă prevenea pe marile duce, însemna să-și înstrăineze pentru totdeauna pe moștenitorul prezumtiv al coroanei. Dacă îi dezvăluia lui Rudolf intențiile interesate ale sarei, se expunea să fie rău privit, cum se întâmplă întotdeauna cu un îndrăgostit când cauza să deprecieză în ochii lui persoană iubită. Și apoi, ce cumplită lovitură pentru mândria și inima prințului, Se i arăți că se urmărea de fapt căsătoria cu situația lui de suveran, Și apoi, lucru ciudat, el, preot, să dezaprobe purtarea unei fete care voia să rămână pură și să nu acorde decât soțului ei drepturile de amant. Pretându-se însă acestei căsătorie, abatele și apropia pe prinț și pe Sara printr-o datorie de recunoștință dângă sau cel puțin prin complicitatea lor la un act periculos. După o matură chipzuință, abatele s-a să, să o ajute pe Sara, totuși cu o anumită rezervă despre care vom vorbi mai târziu. Pastiunea lui Rudolf ajunsese în stadiul final. Exasperat de constrângerea și de foarte meșteșugitele seducțiune ale sarei, care se prefăcea că suferă mai mult ca el de piedicile de netrecut, pe care onoare și datoria le putea pune în carea fericirilor, ar mai fi trecut doar câteva zile și principele s-ar fi trădat. Să ținem seama de acest lucru. Era prima dragoste, o dragoste pe cât de înflăcărată, pe atât de naivă, pe cât de încrezătoare, pe atât de pătimașă. Pentru a-l scoate din fire, Sarah desfășurase mijloacele diabolice ale celei mai rafinate cochetării. Nu, nici când emoțiile virginale ale unui tânăr plin de simțire, de imaginație și de înflăcărare, nu fusese restrânite mai mult și cu atâta meșteșul. Nici când o femeie nu fusese de un farmec mai, mai primejdios ca Sara. Rând pe rând, când nebunatică și când tristă, castă și pasionată, pudică și ațăsătoare. Ochii aceia mari și negri, languroși și arzători, au aprins în sufletul clocotitor al lui Rudolf un foc nestins. Când abatele poridorii îi propuse să nu mai vadă niciodată pe acea tulburătoare fată sau să fie a lui printr-o căsătorie secretă, Rudolf sări de gâtul preotului, salvatorul lui, prietenul lui, părintele lui, dacă ar fi fost pe aproape un templu și un pastor, prințul tânăr s-ar fi căsătorit imediat. Abatele s-a însărcinat, nu fără motiv, să pregătească totul. A găsit un pastor, martori și căsătoria, ale cărei formalități au fost supravegheate cu grijă și verificate de tom, fu celebrată în secret în timpul unei scurte absențe a Marelui Duce chemat la o conferință a dietei germanice. Prezicerile ghicitoarei scoțiene se împliniseră. Sarah se căsătorise cu moștenitorul unei coroane, fără a-i potoli focul dragostei. Posesiunea femeii îl făcură pe Rudolf mai prevăzător și diminuă acea impulsie care îi putea compromite secretul pasiunii pentru Sarah. Tânăra pereche, ocrotită de tom și de abate, se stăpânea atât de bine... Punea atâta prudență în comportori, încât totul trecut nebăga de seamă. În timpul primelor trei luni ale căsătoriei, Rudolf fu cel mai fericit dintre oameni. Dar când rațiunea la locul entuziasmului și-și privi situația cu sânge rece, nu-i părău rău că s-a unit cu Sarah printr-o legătură de nedesfăcut. Renunță fără niciun regret la viitorul acelei vieți galante, voluptase și trândave pe care o visase la început cu atât ardoare, și țesea cu Sarach cele mai frumoase visuri din lume pentru viitorul lor și viitoarea lor domnie. În aceste ipoteze rolul de prim-ministru pe care și-l rezervase în sinea lui Abatele, nu mai avea mare însemnătate. Sarah păstrase pentru ea aceste demnități guvernamentale, fiind prea autoritară pentru a nu aspira la putere și dominație, spera să guverneze în locul lui Rudolf. Un eveniment așteptat cu nerăbdare de Sara schimbă curând această liniște în furtună. Rămăsese însărcinată. Atunci ieșiră la iveală noile și înfricoșătoarele pretenții ale acestei femei. Îi declară izbucnind în lacrimi prefăcute că nu mai putea trăi în constrângerea în care se afla de atâta vreme și mai penibil acum când va deveni mamă. În această situație extremă, ea îi cerea închip hotărât să mărturisească totul marelui duce care, ca și marea ducesă, nu treau afecțiune din ce în ce mai adâncă pentru sara. Fără îndoială, adăugă ea, la început marele duce se va indigna, se va înfuria, dar avea o dragoste atât de nemărginită pentru fiul său, iar pe sara ho îndrăgise atât de mult, încât mânia părintească se va potori încetul cu încetul și în cele din urmă își va lua locul la curtea din Gerolstein, rolul ce îi se cuvenea. S-ar putea spune cu atât mai mult cu cât avea să dea un copil moștenitorului prezumtiv al Marelui Duce. Această pretenție îl înspăimântă pe Rudolf. El cunoștea marea iubire ce o purta tatăl său, dar cunoștea și intrasingența principiilor Marelui Duce cu privire la îndatoririle de prinț moștenitor ale fiului său. La toate aceste obiecții, Sarah rămânea neînduplecată. Sunt soția voastră în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Curând nu-mi voi mai putea ascunde sarcina. Nu vreau să mai roșesc de o situație de care, din potrivă, sunt atât de mândră și cu care nu mă pot lăuda cu glas tare. Paternitatea dublase dragostea lui Rudolf pentru Sarah. Între îndemnul de a dorințele și teama de furia tatălui său, el încerca sfâșierlă ieri lăuntrice cumplite. Tom parte a surorii sale. Căsătorie este de nenlăturat. Marele duce vă poate exila de la curte, pe dumneata și pe soția admitare, Atât și nimic mai mult. Dar vă iubește prea mult ca să iau asemenea măsură. Va prefera să tolereze ceea ce nu se mai poate împiedica. Aceste raționamente, foarte bune de altfel, nu potoleau temerile lui Rudolf. Între timp, Tom... Fu însărcinat de marele duce să inspecteze mai multe hergelii din Austria. Această misiune, pe care nu o putea refuza, urma să-l rețină acolo cel mult 15 zile. Pleca spre marele său regret într-un moment hotărâtor pentru destinul surorii lui. Plecarea fratelui o îndureră, dar în același timp era mulțumită de absența lui. Pierderea sprijinului bunelor sale sfaturi, dar în cazul când totul a la iveală, Tom ar fi fost la dăpost de mania marelui duce. Sarah urma să-l informeze pe Tom zi de zi asupra diferitelor faze al unei probleme atât de însemnate pentru amândoi. Ca să poată coresponda mai sigur și mai discret, stabiliseră un alfabet cifrat. Această precauțiune dovedea de ajuns că Sarah avea să-l informeze pe fratele său de cu totul altceva decât de dragoste ei pentru Rudolf. Într-adevăr, această femeie egoistă, rece, ambițioasă, nu simțise topindu-și gheața din inima ei la vâlvătaia morului pătimaș pe care ia la prinsese. Maternitatea n-a fost pentru ea decât un mijloc în plus de constrângere împotriva lui Rudolf și nici măcar n-a îndoioșat această inimă de piatră. Tinerețea, dragostea nebună, nepriceperea acestui principe aproape copil atât de perfid atras într-o situație din care nu mai putea ieși, de avea dacă îi stârnea vreun interes... În confidențele intime către Tom, Sarah se plângea cu dispreț și durere de slăbiciunea acestui adolescent, tremurând în fața celui mai patriarchal dintre principii germani, care trăia prea mult. Într-un cuvânt, această corespondență dintre frate și soră punea în lumină egoismul lor interesat, socotelile lor ambițioase, nerăbdarea lor aproape criminală, vădind în toată goliciunea lor, Resorturile acestei tenebroase urzeli, încununate prin căsătoria lui Rudolf. La câteva zile după plecarea lui Tom, Sarah se găsea în societatea Marei Ducese. Mai multe doamne se uitau la ea cu mirare și șușoteau între ele. Marea Ducesă Iudii, cu toți cei 90 de ani ei, avea uzul ascuțit și vederea bună. Această mică manevră nu-i scăpă. Făcut de semn, unia dintre doamne aflată însuita ei, să vină lângă dânsa și află astfel că domnișoara Sarah Seyton de Halsbury le părea mai puțin lădioasă, mai puțin zveltă ca de obicei. Bătrâna principesă o adora pe tânăra ei protejată. Ar fi răspuns în fața lui Dumnezeu de virtutea ei. Indignată de răutatea acestor observații, ridică din umeri și spuse cu glas tare din capătul salonului unde se găsea. Draga mea Sarah, ascultă! Sarah se ridică! Trebuia să treacă pe lângă grupul doamnelor pentru a ajunge lângă principesă, care dorea, în intenție ei binevoitoare și numai prin această mișcare, să închidă gura calomniatoarelor și să le dea dovadă că în mijlocul protejatei sale nu-și pierduse nimic din suplețe și grație. Vai, dușmana cea mai perfidă n-ar fi putut scorni ceva mai rău, decât ceea ce imaginase buna ducesă în dorința ei de a-și apăra protejata. Sarah se apropie de ea. Numai datorită respectului pe care toată lumea l-avea pentru marea ducesă, doamnele își putură năbuși un murmur de surprindere și de indignare, când fata traversă salonul. Persoanele, oricât de puțin clarvăzătoare, văzătoare, își dă seamă de ceea ce Sarah nu mai voia să ascundă de aici încolo, căci sarțina ei s-ar mai fi putut inui. Dar ambițioasa femeie potrivise în așa fel lucrurile ca să-l convingă și să-l constrângă pe rudol să dea pe față căsătoria lor. Marea ducesă, neînclinându se încă în fața evidenției, îi spuse încet, draga mea copilă, asta e îmbrăcat oribil, dumneata care e un mijloc să-l cuprinzi între cele zece degete, ești acum de nerecunoscut. Vom povesti mai târziu urmările acestei descoperiri care a tras după sine evenimente mari și teribile. Dar vom spune de pe acum ceea ce cititorul fără îndoială a ghicit de mult, că Floarea Mariei, zisă gurista, este rodul acestei nefericite căsătorii, adică fica Sarei și a lui Rudolf, pe care amândoi o credeau moartă. N-ați uitat că Rudolf, după ce vizitase locuința din strada templului, se înapoiase acasă. Trebuia chiar în seara aceea să se ducă la un bal dat de doamna ambasadoare X. Vom urmări la această petrecere pe alteța sa, marele duce domnitor de Geronstein, Gustav Rudolf, care călătorea în Franța sub numele de Contele de Durang. La 11 seara, un portar în mare ținută deschidea porțile unei impunătoare case boierești din strada plume, spre trecerea unei minunate calești albastre, la care erau înhămați doi splendizi cai cenușii din cei mai trupești cu coamele înfoiate. Pe capra acoperită cu o covertură bogată, împodobită cu ciucuri de mătase, tronau un vizitii uriaș, părând și mai uriași din pricina mantalei sale albastre, îmblănită cu guler de pelerină de jder, tivită cu argin pe toate cusăturile și târcată cu brandenburguri. În spatele și ședea un valet înalt și pudrat, îmbrăcat într-o livre albastră, liliachie și argintie, întovărășit de un alt valet în costum de vânătoare. Avea niște mustăți formidabile, era galant ca un tambur major și pălăria cu boruri largi, era pe jumătate acoperită de un mănunchi de pene galbene și albastre. Felinarele arunca o lumină puternică în interiorul acestei trăsuri căptușite cu mătase. Înăuntru putea fi văzut Rudolf, pe locul din dreapta având în stânga sa pe baronul de Grun și în față pe credinciosul Murph. Din considerație pentru suveran, reprezentat prin ambasadorul al cărui bal se ducea, Rudolf purta pe fracul lui nu mai placa cu diamante a Ordinului de X. Pamlica portocalia Crucii de Mail de mare comandor al vulturului de aur de Gerolstein, a târnat de gâtul lui Sir Walter Merv. Baronul de Grün era decorat cu același ordin. Nu vom vorbi decât pentru a aminti de nenumăratele cruci aparținând tuturor țărilor care se bălăbăneau pe un lanț de aur prins între primele butoniere ale fracului său. Rudolf, scufundat în gânduri triste, tăcu până în clipa când trăsura intră în curtea ambasadei. Toate ferestrele casei mari străluceau, luminate noaptea aceea neagră. Un șir de la în livrele de gal, se întindea de la peristil și anticamerele până în saloanele de așteptare, unde se găseau feciorii de casă. Totul era împunător și regesc. Domnul Conte de X și doamna Contesă de X, a fuseseră grijă să aștepte în primul salon de primire sosirea lui Rudolf. Acesta sosi curând, urmat de mărf și de domnul de grun. Rudolf avea pe atunci 36 de ani, dar cu toate că s-a apropiat de maturitate, trăsăturile lui regulate și distinse, politețea afabilă pe care o răspândea persoana lui, ar fi atras în... Întotdeauna atenția, chiar dacă aceste însușiri n-ar fi fost scoase în relief de augusta strălucire a rangului său. Când păși în primul salon al ambasadei, părea transformat. Nu mai avea fizionomia zvăpăiată, mersul vioși și îndrăzneț al pictorului de avantaie care îl învinsese pe cuțitar. Nu mai era funcționarul glumeț care împărtășea în chip atât de vesel nenorocirile doamnei Piper. Era un principe în toată accepția poetică a cuvântului. Un atașat însărcinat să aștepte sosirea lui, se duse îndată să o vestească pe contesa X. Aceasta înaintăm, întâmpreună cu soțul ei, către Rudolf, spunându-i. Nu știu cum să exprim excelenței voastre, recunoștința mea pentru favoare cu care binevoiește să ne cinstească astăzi. Știți, doamna ambasadoare, că sunt întotdeauna bucuros să mă aflu în societatea dumneavoastră și foarte fericit, de a spune domnule ambasador că... Îl prețuiesc foarte mult, căci doar suntem vechi cunoștințe, domnule Conte, nu-i așa? Altețea voastră e prea marile că-și amintește de mine și pentru că-și oferă un nou prilej de a uita atențiile ce le-a avut față de persoana mea. Pot să vă asigur, domnule Conte, că nu din vina mea anumite amintiri îmi sunt întotdeauna vin în minte. Am norocul să nu păstrez în memorie decât ce mi-a fost agreabil. Oh, dar alteția voastră e minunată în zestrată! nu e așa, Doamne? Astfel încât, mulți ani de aici încolo, voi avea, după cum sper, plăcerea să-mi amintesc ziua de astăzi, bunul gust și extrema eleganță care patronează acest bal. Fiindcă, sincer vorbind, vă pot spune asta discret, numai dumneavoastră știți să organizați asemenea recepții. Oh, Monsignore! Și asta încă nu e totul. Spuneți-mi, domnule ambasador, de ce femeile mi se par întotdeauna mai frumoase aici, decât în altă parte? Hmm. Fiindcă alteția voastră le acordă și lor bunăvoința cu care ne onorează pe noi. Dați-mi voie să nu fiu de părerea dumneavoastră, domnule conte. Cred că lucrul se datorește numai doamnei ambasadoare. Oh! altețea voastră ar vrea să aibă bunăvoința de a-mi explica acest miracol. Dar e foarte simplu, doamne. Știți să primiți toate aceste frumoase, doamne, cu atâta politețe, cu o grație atât de aleasă, adresați fiecăria din ele un cuvânt atât de amabil și de măgulitor, încât chiar cele care nu merită într tot aceste laude atât de plăcute, sunt cu atât mai fericite de a fi fost remarcate de dumneavoastră, pe când cele care le merită sunt de asemenea fericite de a fi fost prețuite de dumneavoastră. Aceste nevinovate satisfacții înfrumusețează toate fizionomiile. Bucuria le face atrăgătoare și pe cele mai puțin frumoase. Și iată de ce, doamnă contesă, femeile par întotdeauna mai frumoase aici la dumneavoastră decât în orice altă parte. Sunt sigur că domnul ambasador va fi de părerea mea." Hmm, Alteția voastră îmi dă argumente prea convingătoare ca să nu judec la fel ca și dânsul și să nu mă dau bătut. Iar eu, monseñor, cu riscul de a deveni tot atât de secducătoare ca cele frumoase doamne, care nu merită într-un totul laudele care li se aduc, primesc explicația măgulitoare a alteței voastre cu tot atâta recunoștință și plăcere de parcă ar fi adevărată. Ca să vă conving, doamnă, că nimic nu este mai adevărat, să facem câteva considerații cu privire la efectul pe care lauda o are asupra fizionomiei. O, oh, oh, oh, oh. oh, mă ar fi o meală cumplită! <laughs> Atunci, doamnă ambasadoare, renunț la propunerea mea, dar cu o condiție. Să mi îngăduiți să vă ofer o clipă brațul. Mi s-a vorbit de o grădină de flori cu adevărat feerică în luna ianuarie. Oare veți fi atât de amabilă să mă conduceți la această minunată din o mie și una de nopți? Oh, oh, cu cea mai mare plăcere, monseñore! Dar vi s-a făcut-o descriere că am exagerată. Veți judeca de altfel singur, afară de cazul în care obișnuita îngăduință alteții vaste nu-i va exagera frumusețea. Rudolf oferi brațul ambasadoarei și intră cu ea în celelalte saloane, pe când Contele de X se întreținea cu baronul de Grun și cu Mörf, pe care îl cunoștea de multă vreme. Într-adevăr, nimic mai feric, mai demn de o mie și una de nopți, decât sera de care pomenise Rudolf contesei de X. Închipuiți-vă la capătul unui splendid coridor de o neobișnuită lungime, un spațiu de vreo 80 de metri pe 30. O boltă de sticlă acoperă cam la vreo 15 picioare înălțime acest paralelogram. Pereți de o profunzime pe oglinzi deasupra cărora se încrucișează mici romburi verzi alcătuite din împletituri de trestie strâns legate seamănă cu un umbrar străluminat de reflexul oglinzilor. O palisandră de portocal, la fel de groșca ca și cei din grădina Tuellerii, și cameli învolate, pomi încărcați de fructe strălucitoare, ca niște mere de aur, flori zmălțuite de petale purpurii, albe și roze, tapetează întreaga întindere a pereților. Într-adevăr, doamnă, n-aș fi crezut posibil o astfel de măreție. Ați creat ceea ce nici cel mai inspirat poet. Cel mai genial pictor n-ar fi putut nici măcar visa. Laudele pe care indulgența le insuflă alteții voastre sunt cu atât mai primeștiuase cu cât nu mă pot să trage farmecului Oh! Dar ia uitați-vă, Monseniore, ce tânără încântătoare! Alteția voastră va recunoaște de sigur că Marchiza Darville este o splendidă apariție. Nu e oare plină de grație? Și nu iese și mai mult în evidență prin contrast cu severa frumusețe a Doamnei care o însoțește. Contesa Sarah McGregor și marchiza Darville coborau în acel moment cele câteva trepte ce duceau din galerie în grădina de iarnă. Marchiza și Sarah îl observară pe Rudolf în clipa în care sosiseră, dar prințul părea că nu le văzuse, căci se afla în clipa aceea la cotitura unui lei. Prințul e atât de absorbit de conversația cu ambasadoarea, încât nici nu ne-a dat vreo atenție." Oh, să nu crezi asta, scumpa mea Clemens. Cred din potrivă, ne-a văzut foarte bine, dar îi este frică de mine." Niciodată n-am înțeles îndărătnicia lui. I-am reproșat adeseori ciudățenile purtale sare față de dumneavoastră vechea lui prietenă. Contesa Sarac și cu mine... Mi-a răspuns el glumind, ne dușmănim de moarte, am jurat să nu mai vorbesc cu ea cât voi trăi Și a adăugat el, se vede că acest jurământ trebuie să fie prea sacru ca să mă lipsească de o societate atât de plăcută hmm, Te asigur că pricina acestei certe, jumătate serioase, jumătate în glumă, e din cele mai nevinovate Dacă n-ar fi o a treia persoană în joc, ți-aș fi destăinuit de mult secreturi hmm, Dar ce ai, drăguța mea? Îmi par preocupată Mm. nu e nimic. Mi s-a făcut-o deodată prea cald și am simțit un început de migrenă. Să ne așezăm o clipă, o să-mi treacă, sper." Mm. Știu o persoană pe care absența dumii o va dezola, Clemens. Nu mi-ești recunoscătoare pentru discreția mea?" Tânăra marchiză se îmbujură ușor, plecă fruntea și nu răspunse. Hai să vorbim de el." Ai oare de gând să-l aduci la disperare? Să-l împingi la sinucidere? Ah, ce tot spui? Mm, ce tot spun, ce tot spun. Nu-l cunoști, viața mea copilă? E un om de o energie rece pentru care viața nu înseamnă mare lucru. A fost totdeauna atât de nenorocit și s-ar spune că-ți face mare plăcere să-l chinuiești și mai mult. Știi ca din l-am văzut cum îi curgeau lacrime pe obraz? Vai, să fie adevărat? Mm, așa cum îți spun, și asta în mijlocul unui bal, riscând să fie observat și să se facă de râs mm. Trebuie să fii foarte îndrăgostit ca să suferi atât Fieți milă de mine, vai, compasiunea ce mă inspire e ce m-a pierdut Mm, ce exagerare! <laughs> Pentru o simplă cochetărie cu un bărbat care a mers cu discreție și cu rezerva până la a refuza să fie prezentat soțului dumitale ca să nu te compromită. Oare domnul Charles Robert nu e un om de onoare, delicat și sincer, cum sunt foarte puțini oameni?" Mm. M-am îndoit întotdeauna de nobile sale însuși. Știi, de altfel, că mai presus de toate nefericirea lui m-a făcut să-mi pară interesant. Hmm. Și cât de mult merită să-i porți acest interes? Cu frumoasa și zveltă lui Talie, îți amintește de vitejii cavaleri de o L-am văzut odată în uniformă. Era nespus de împunător. Desigur, dacă titlul de noblețe s-ar acorda meritului și înfățișării, Charles ar fi duce sau per. Mm, știi desigur... Că puțin un pasă de titluri și de noblețe. O, oh, bineînțeles, și eu sunt de părere că domnul Charles Rolbay nu are nevoie de asta pentru a merita să fie iubit. Vai, da și ce talent are, ce voce fermecătoare, cât de mult ne-a ajutat în intimile noastre concerte matinare. Îți amintești, nu? <hânt> câtă expresie punea în duetul vostru, câtă emoție.